Nation, עם יאיר מור ואיתמר קאופמן. שלום, ברוכים הבאים לפרק 3 של פודקאסט ניישן. והיום איתמר אנחנו מדברים על... רובוטים. שימו לב, אנחנו נדבר על רובוטיקה בעיקר, ולא על בוטים ועוזרות אישיות שזה פרק נפרד. ומעניין לכשעצמו. Uh, לגמרי. אנחנו נדבר על איך הרובוטים האלה עובדים, למה הם ישמשו אותנו, איך הם נכנסים לתעשייה הצבאית. ובחלק השני של הפודקאסט שלנו היום, אנחנו נדבר על ההנפקה של סנאפצ'אט, שמערערת את כל מה שחשבנו על טכנולוגיה. השאלה היא מה זה פילטר לדבר עליה. אני, אני, יש לי עמדה מאוד נחרצת בעניין של סנאפצ'אט, ועליה נדבר. אבל בוא לא לבזבז על זה בדיוק. זמן עכשיו, כי זה בעוד 20 דקות בדיוק. בדיוק, בוא ונדבר על, על זה יותר מאוחר. בוא נסביר קצת איך עובדים הרובוטים האלה. לרוב זה חלקים מתכתיים, כמו שאתם מכירים, אוקיי, מחוברים, ובסופו של לא, דבר... זה כמובן לא חייב להיות מתכת, אפשר... כן. מודפסים במדפסות לאט-ממד, west world. אוקיי, זה יכול להיות כל מיני דברים. בקיצור, צריך לשלוט איזשהו מוח מאחורה. לרוב המוח הזה יישלט על ידי אה, רשת נוירונים, או כל מיני דברים כאלה שדיברנו עליהם בפרקים, בפרק הקודם של Machine Learning, אה, וישתמש לרוב ב-reinforcement שזה מה שנסביר עכשיו אז בעצם reinforcement learning הצורה הכי פשוטה להסביר את זה זה יש לנו כלב הכלב עשה משהו טוב וואף וואף נביא לו עוגיה הכלב עשה משהו רע. אני לא יודע צער בעל החיים יבוא <laughs> <עבור> לפה <laughs> אבל נגיד לו עשה משהו רע וככה עובד בעצם reinforcement learning וככה בנוי דרך אגב go אוקיי okay, נכון יש את המשחק go ש. ראינו את הרובוט של גוגל, DeepMind, שמנצח מצח... בו את האלופים האנושיים, כן, בדיוק, אז על ידי זה הדברים האלה עובדים, אותו דבר גם שחמט, ודברים נוספים. אז זה reinforcement learning. אני חושב שאחת החברות הכי מעניינות בתחום הזה זאת בוסטון דיינאמיקס. אה, אתה מתכוון למאסיב דיינאמיק מפרינג'. לא יאיר, אני מדבר על חברת בוסטון דיינאמיקס שהוקמה ב-1992 וב-2013. גוגל החליטו לקנות אותה בסכום שלדעתי לא הוגדר ועכשיו מתנהלים משאים ומתנים ענקים לרכוש אותה. בסכום שגם ש... הוא כנראה לא יוגדר כי אף אחד לא יודע מה הוא. בדיוק. הדבר המעניין הוא שלפני שבוע נראה לי מיום הקלטת הפרק איוב קרא השר איוב קרא עולה ומדבר על הרובוט שיחסל את החמאס. לא את החמאס, המינרות, את חיזבאללה. את העכברונים הקטנים האלה. בוסטון דינאמיק זה בדיוק הרובוטים שהוא מדבר עליהם. אני אגב יודע ממה יעשוי הגוף שלהם, לא מתכת, לא פלסטיק במדפסת לתימד, הם יהיו אה, חטובים מארזי הלבנון. אז השר אה, האיוקר העולה, אומר שיש לו רובוט שיחסל את אה, חיזבאללה, את העכברונים הקטנים, כמו שהוא אה, מגדיר אותם. ובוסטון דינאמיקס זה בדיוק הרובוטים שאתה מדבר עליהם או לפחות ההתפתחות. אתה רוצה להגיד לי שהוא אמר שנסראללה הוא עכבר? אווה, אווה, אז באמת כאילו אני ראיתי כתבות שבאמת יצאו על העניין הזה שבאמת קוראים לאיוב קרא להכיר את בוסטון דינאמיקס ולראות את מה כביכול דיבר עליו. אבל למרות שזה ממש לא קשור בכלל. כן אבל לא יש קשר עוד רגע בוא נסביר שניה מה זה בוסטון דינאמיקס. זאת חברה שמפתחת רובוטים, נכון? ועוד איזה רובוטים. איזה וואו, רובוטים. כל אחד יותר מטריד מהשני. פחד מהווה, תספר לנו. אז אה, יש להם אה, רובוטים, קודם כל בוא נתחיל מהרובוט הראשון שלהם שעשה מהומה גדולה, קראו לו, אם אני זוכר טוב, אלפא אה, דוג. זה רובוט אה, דמוי כלב, כשמו, אה, ארבע רגליים, מין צירים כאלה שהם אה, בניגוד לאדם, הרגליים מתכופפות מאחורה ולא מקדימה. שימו לב איך בנויים הברכיים שלנו ואיך בנויות הברכיים של כלבים. Uh, והוא אמור, uh, קודם כל אימנו אותו לרוץ על חוטים וכולי, ובסוף שחררו אותו מהחוטים כמו את פינוקיו, נתנו לו לרוץ בשדה קרב עם מטען של כמה 40, 140... פחד כמו... מוות, פחד מוות. מדהים, זה רובוט צבאי uh, שקשה לעמוד בפניו. ויום אחד עוד יחסל את כולנו וזה רק היה הפתיח הספתח לקראת רובוט הומנואיד דמוי אדם כלומר שהרגליים שלו קצת יותר דומות לשלנו אם כי גם הוא אם אני זוכר טוב עם ברכיים שמתכופפות אחורה ולא קדימה שהשתתף בכמה מרוצי מכשולים שבהם הם צריכים לעלות במדרגות ללכת סיבובים. בוא נציין רק מרוצים שגוגל ירקנה נכון משהו כזה אם אני זוכר טוב כן. שהרובוטים הם של גוגל. לא, רובוט אחד היה של חברת באצ של גוגל, והשאר של הונדה, יונדאי, כל החברות היפניתיות שמייצרות ביומיום בדרך כלל רובוטים ידידותיים כאלה, אתה יודע, היפנים מאז מלחמת העולם השנייה מאוד פציפיסטים, אז אצלם הכל מיועד לאזרחי, אנרגיה אטומית לצרכים אזרחיים, עד שזה מתפוצץ בפוקושימה, רובוטים לצרכים ידידותיים, כך למשל הרובוטים של הונדה, יונדאי וכל מיני חברות כאלה, כמובן לא מוצגים לצרכים אלא כפקיד בבנק, בבנק סנטנדר, בסניף המרכזי שלהם שמיועד ללקוחות עסקיים, זה כבר קיים. שם אתה נכנס, אם אתה לקוח מספיק עשיר כדי להיכנס כמובן, יש לך משטח מגע שעליו אתה מזדהה וכותב לאן אתה צריך, מה אתה רוצה, ושולחים אליך מין רובוט כזה שהוא מין תא נושאים אישי עתידני, מאוד מזעזע בעיצוב שלו אגב, מין קוצני כזה, אנטיפאט כמו שמיליונרים אוהבים. בוא לוקח אותך לאן שאתה רוצה לפקידה האישית שתעשה בשבילך כל מה שאתה רוצה כדי להלבין את כל הכספים שאין לך לכאורה. אוווווווווווווווווווווווווווו אנחנו לא מלבינים שום דבר ולא נכנסים לאף חשבון בנק של אף אחד. אני דווקא חושב שהשימוש היותר מעניין זה לא השימוש בבני אדם עכשיו כי זה פחות לדעתי נראה. צריך שזה ייראה כמו בני אדם כדי שתהיינו באמת לקשורת טובה איתם וכל מיני זה ובינתיים יש לנו את העוזרות האישיות שעליהם לדבר בפר זה זה הרובוטים הצבאיים. תחשוב על זה שנייה איזה משוגע אחד. אוקיי בן עשיר לא נגיד מי. בן אילון מאסק. לא לא דווקא אילון מאסק אבל אה, בן אה, מיליארדר. אוקיי שיש לו כסף ברוך השם. ושיגעונות ברוך השם לא פחות. אה, ושיגעונות כמו להטיס שני אנשים אה, אה, לחלם. או יותר. פחד מוות בקיצור בן אדם צריך להיות מטורף. בקליפורניה מותר לך אה, לראות בבן אדם אם הוא. נכנס בלי רשות לחצר לדיית שלך משהו כזה. גם okay. בישראל אם לא קוראים לך אלאור אזריה. הוא פשוט יכול להחליט שהוא לוקח כמה בוסטון דיינאמיקסים. ומאמין כי כרגע אין רגולציה בתחום הזה. רגולציה ניכנס אמנם יותר בסל דרייב אין קארס אבל אנחנו לא נוכל לראות את הרובוטים האלה עד שיהיה לזה איזשהו גוף רגולציה. שיגע בדברים. האלה. אני דווקא חושב שנראה אותם בשדות הקרב. הצבא האמריקאי לא מחכה, לרגולציה, לא מחכה לרגולציה, צה"ל לא מחכה לרגולציה, צבאות אחרים, רוסיה, אני, לא אני מחכים אשמח, לרגולציה, צפון קוריאה ספק. בכלל לא מחכה לרגולציה. <laughs> <laughs> <laughs> אני אשמח לראות ולקבל בשולחן המטכ"ל, אה, אה, נו, שרובוט לנו ולא חייל, אני אשמח, אבל אני לא רואה את בוסלן דינאמיקס, שעם כל הכבוד הם כרגע לא מוצאים מוצר מחוץ לשוק, וכנראה שיש סיבות לזה, וזה מה שמעניין. הסיבה לזה לדעתי? היא שהם פשוט לוקחים את הזמן ומאוד בחוכמה. מדובר בחברה שקיימת כבר 25 שנה וכמה רחוק שהיא לא הגיעה זה עדיין כלום התחום הזה. כמו שאמרנו גם בתוכנית הקודמת על כל האינטליגנציה המלאכותית זה תחום שהוא נמצא בטיטולים שלו. אנחנו עוד לא גילינו את קצה קצהו של הקרחון של המזלג. Okay. הבעיה היא שפחות הגדרנו את זה בפרק שעבר זה. שאומנם נכון מבחינה מחקרית אנחנו לא בקצה של המזלג אבל מבחינת הסטארטאפ ניישן אנחנו מפסיקים לקפוץ וכל סטארטאפ מחליט שהוא מוסיף לעצמו AI,ML, Deep Learning. במיוחד אגב סטארטאפים בתחום הסייבר אבל זה כבר לתוכנית אחרת. כן בקיצור יש יש הרבה דברים שאנחנו צריכים לגלות שם עוד בעניין. אבל לא יודע אני מחכה לראות את הרובוטים הצבעים האלה. מתי להערכתך בתור כתב טכנולוגיה מדופלם כמו כל פרק שאני שואל אותך כמעט, מתי אנחנו נראה את הדברים האלה? אני חושב שמאוד בקרוב אבל כשאני אומר בקרוב אני לא מדבר על מה שאתה מדבר כי אתה מדבר על רובוט שיחליף חייל. אבל יש כמה שלבים בדרך לשם ואני חושב שהשלב הראשון והמתבקש שעליו לא דיברנו uh, עד עכשיו הוא חלקי רובוטים. רובוט שלם זה מאוד מאוד מסובך ומורכב וחלקים וזה. אבל אם יש לנו בין המאזינים צופים בסדרה אמרלד סיטי של טארסן סינג, שם אתה רואה uh, בגרסה המודרנית שלו לאיש הפח, איש הפח הוא בעצם uh, מה שאנחנו קוראים סייבורג. כלומר הוא היה אדם, הרגו אותו בצורה כזו או אחרת, um, ומדענית בנתה את חלקי הגוף שהוא איבד. מחלקים מכנים במקרה ההוא אצלנו זה כמובן יהיה קצת יותר מתקדם מזה כמו הסטארטאפ הישראלי ריווק למשל מהטכניון שמייצר בעצם אקסוסקלטון שלד חיצוני למשותקי רגליים שכבר הודגם מול כל העולם כולו בטקס הפתיחה של מונדיאל 2014 בברזיל כשילד משותק קם מכיסא הגלגלים ובעת בכדור. בעזרת האקסוסקלטון הזה שהיה מחובר לו לרגליים. מטורף. מאוד מרגש, כן, ומטורף. אז דברים כאלה, יש פה בארץ גם כמה חברות שעושות את זה, <אח> בחול עוד הרבה יותר, וזה רק הולך ומתפתח, ואני מהמר שקודם כל, לפני שנראה חיילים או רובוטי מסע כמו, כמו האלפא דוג של בוסטון דיינאמיקס, אנחנו נראה קודם כל שמחליפים לאנשים ידיים, רגליים. איברים פנימיים אגב היום עובדים על להדפיס איברים פנימיים זה גם סוג של רובוטיקה בסיסית. למרות שמנסים לקחת את זה לתחום של ביוטכנולוגיה זה גם פרק נפרד אבל רובוטיקה תשמש קודם כל להחליף חלקים בגוף האדם ולא את כל הגוף. בשלב הבא יהיה לנו רובוטים עצמאים לחלוטין עם אנרגיה משלהם שכבר לא צריכים את גלי המוח שלנו כדי להישלט הם עם מחשבים משלהם ושבבים משלהם ואנרגיה משלהם. וסקיינר. ואגב חלקי גוף שמתחלפים ואנשים שמשתלפים במכונה, אמנם עוד יהיה לנו על זה פרק נפרד, אבל רובוטיקה הולכת יד ביד עם החזון של מה שנקרא ה-singularity, של הסופר האמריקאי והיום עובד גוגל, ריי קורצווייל, שכתב כמה ספרים בעניין, הוא כתב את The Age of the Intelligent Machine, The Age of the Spiritual Machine, הספרים הכי מזעזעים שקיימים לדעתי בעולם, <laughs> הם יותר מזעזעים מספרים של סטיבן קינג. כי מה שהוא אומר בעצם, זה שבסופו של דבר, אם אני אמרתי שאנחנו נחליף את אברי הגוף שלנו במחשבים, הוא אומר להפך, המוח שלנו יתחלף במחשב, האיבר היחיד שהוא אנחנו, המוח יתחלף, אנחנו נוריד, נעשה דאונלוד למוח למחשב. נשים אותו בגוף חיצוני, זה הגוף הזה. אני לא יכול לשמוע על זה את הפרק של ביוטכנולוגיה כנראה תצטרך לעשות בלעדיי. אני יש לי בבית מתעוררים, מאוד רוצים שאני אלך לקורס מד. אני מת מפער, אני לא יכול לראות, עושים לי זריקה, אני לא יכול לראות את זה. כנראה, אני יכול להגיד לך שהביאו לי לפני כמה שנים שחק ב-VR, יש כזה חדר ניתוח, אז לנסות את זה. הורדתי את האוקולוס ריפט בזעם, זה היה לנו נורמלי. חבל, חבל, האנושות הפסידה מנתח גדול. חס וחלילה. טוב, חלום של כל ימים עברייה שהבן שלה יהיה רופא. אוסטנטרפיסטים, אקזיט, אקזיט של מיליונים. חס וחלילה, אנחנו בדרך להנפגה. סתם, הנושא השני שלנו היום הוא סנאפ סנאפ, סנאפ. סנאפ, סליחה, סנאפ אינק. כי סנאפי באמת, אני, אני לא יודע אם לקרוא לזה בושה להייטק, אני, לא אני, אני לא יודע איך להגדיר את המצב הזה. החבר'ה האלה מנפיקים ב-24 מיליארד דולר, חברה שהיא לא רווחית. אגב, 24 זה give or take, השווי שלהם עולה ויורד בעשרות אחוזים כל יום. בדיוק, אני יכול להגיד לך שלפני רגע ראיתי אותם על 20 מיליארד, ועכשיו הם על 29 מיליארד, 62. המצב שלהם הזוי. לא נוכל לראות את המנהיה המתייצבת עד שיצאו דוחות כנראה, כי המצב הזה הזוי. דוחות הזו... יצאו, החברה הזו הפסידה בחצי השני של 2016 חצי מיליארד דולר. אתה מבין שזה הזוי? וזה רק בחצי שנה מתוך כל השנים שהיא קיימת. וחברה כזאת הולכת לבורסה, וזה, וזה בעיה. מה שאני שמעתי, וזה מסתובב בכל מיני פורומים, ויש, אני לא יודע אם יש לזה עימותים, אבל יש בזה היגיון. זה שהם רצו הם, להגיע לשווי של 42 מיליארד דולר בהנפקה, הם רצו בהתחלה להנפיק ב-42 מיליארד. אז מה הם עשו, הם נפיקו ב-24 בתקווה שזה יעלה ל-42. אבל בוא נדבר שנייה מה זה סנאפ, כי, כי הדבר הזה הזוי. בוא נתאר את האפליקציה למי שחי בשנתיים האחרונות בחו"ל או במאדים עם אילון מאסק, או בתוך הצינורות של הייפר סנאפ זו אפליקציה. <laughs> זה היה טוב, זה היה טוב. סנאפצ'ט היא אפליקציה שבעיקר קורצת לצעירים. מה שעושים שם זה בעצם אותו דבר כמו שעושים ב... בוואטסאפ, במסנג'ר ובכל האפליקציות תקשורת האחרות. רק שההבטחה שלהם זה שבניגוד למסנג'רים אחרים שאתה, כל הודעה שאתה כותב נשמרת עד אלוהים יודע מתי. אלוהים והענן של אמזון יודעים עד מתי. בסנאפצ'ט ההודעה היא חד פעמית זה התחיל בזה מיד אחרי. הצפייה או ההאזנה או הקריאה והיום זה 24 שעות וזה כבר סטנדרט שהתקבל ממש כמה שעות לפני ההקלטה של הפרק הזה פייסבוק השיקה את זה במסנג'ר שלה וכמה שבועות לפני כן פייסבוק השיקה את זה על וואטסאפ. באינסטגרם שלה ובוואטסאפ שלה ואתם את רואים כבר שלוש אפליקציות של פייסבוק שעושות בדיוק את אותו דבר. הכל כדי לנסות לחכות אפליקציה אחת שלא שווה שקל בשם סנטשק. אז סנט ככה, צוקרברג, אני לא זוכר בזמנו הציע לו לקנות נראה לי תמורת מיליארד, כמה? שלושה מיליארד. שלושה מיליארד דולר את, ה, את האפליקציה הזאת. ואבן שפיגל, בחור בן 23, אמר למנכ״ל פייסבוק, לא. שהוא המבוגר האחראי <laughs> בן ה-28, <laughs> <laughs> לא. המצב פה הוא הזוי. אפליקציה שהיא בלי רווחים, בלי שום דבר יותר מדי מיוחד, מה שכן מצליחה לשמור על יוזרים בצורה טובה וזה אנחנו חייבים לשבח אותם. אם כי אם כי לפי הנתונים האחרונים ביום שאינסטגרם השיקה אצלה את הסטוריז התמונות שנמחכות אחרי 24 שעות המניין של היוזרים הפעילים בסנאפצ'אט צנח. אז זהו. בבת אחת. אנשים רוצים להישאר עם כמה שפחות אפליקציות בטלפון וצוקרברג החליט שהוא מנצל את זה. על מנת אה, לכרסם בהנפקה של סנאפשט. הבן אדם אה, שהציע שלושה מיליארד דולר תמורת האפליקציה והמנכ״ל הצעיר שאומר לו לא, צוקרברג כנראה לא מבין מה, מה קורה פה ומחליט שהוא הולך לחבל בהנפקה הזאת. ככה זה נראה, אוקיי? הוא, הוא מכניס כל פיצ'ר אפשרי של סנאפשט לשירותים של פייסבוק. Okay. ולא רק לאחד מהם, אלא לכולם, אחד אחרי השני, פייסבוק עצמה, אינסטגרם, מסנג'ר, וואטסאפ כמובן. ואז, הנה, דוגמה, אמרת את וואטסאפ, אתה אפילו לא צריך להוריד אפליקציה ולעקוב אחרי הבן אדם, הוואטסאפ זה השירות היומיומי שלנו, אני פשוט אנשי האפליקציה שרוב האנשים היום גרים בה. אוקיי, okay, אנשי הקשר שלי, אני פשוט רואה אותם שם, אני לא צריך לעקוב אחרי אף אחד, אני לא צריך התראות מציקות. וואטסאפ היא ההתראה המציקה מכולן. בקיצור, צוקרברג מחליט לכרסם בהנפקה, וכנראה שזה מצליח לו. כי על פי הדוחות, כמו שאתה אומר, הכמות יוזרים שלהם יורדת ירידות דרסטיות. וגם... ירידות שאמורות לה... להפחיד את אבן שפיגל במשרדים שלו בקליפורניה. וגם אם הן לא היו יורדות... החברה הזו באמת לא שווה כלום כי אין לה רווחים, אין לה מודל, אין לה שום דבר. אז זהו, בניסיון כן ליצור איזה שהם רווחים, סנפצ'ט מנפיקה לא מזמן את הספקטיקלס, המשקפיים שלהם, שעד היום יצא לי כבר להתנסות בהם, היה לי יום שלם איתם. לא הבנתי מה כזה מגניב בהם. הורדתי סנפצ'ט במיוחד בשביל השטות הזאת, ואני מתחרט על כל רגע. כאילו, זה נחמד, סבבה, יש לי מצלמה שאם אני מסובב את הטלפון, האיכות של הוידאו לא, לא נפגעת, אוקיי, זה כביכול כאילו מצלם את זה בעיגול. נחמד. מה שמעניין גם, מה שמעניין גם, המשקפיים האלה של סנפצ'ט, אין כזה הבדל גדול ביניהם לבין אלה של גוגל. שהיו כישלון מוחלט, לא, אנשים, לא. אנשים הרביצו עצום, למי שלבש אותם בציבור, אתה או, לא, לא, לא, מצלם, אתה מצלם, ופתאום כשזה משקפיים, זה סנפשט, אה, קול, אפשר גם? שנייה, שנייה, יש הבדל עצום בין גוגל לסנפשט, אני ארצה שנעשה איזה פרק על הכישלון של גוגל גלאס, כי כמו שאתה יודע, אני, אני הייתי אחד מאנשי הגלאס בארץ, אבל... למי שלא מכיר את איתמר במקרה, כל מקום שראיתם בחור הולך בישראל עם גוגל גלאס, זה לכל מקום הייתי הולך עם זה עד שקרה מקרה נורא. אבל הם, אני, אני לא רוצה להיכנס לזה, אני רוצה להגיד ככה, הספקטקלס שונות בתכלית מהגוגל גלאס, הגוגל גלאס היו נראות מוזר, זה דבר ראשון. דבר שני, כי ספקטקלס הם שיא האופנה, שיא האופנה. הם, הם, הם לא, לא שיא האופנה, אבל הם עוד יחסית בסדר, אבל קודם כל הם יצליחו לעורר התלהבות אצל הצעירים, זה דבר ראשון, טוב זה גם הגוגל גלאס אולי, אבל הפיצ'רים הם מאוד שונים. אמנם על גוגל גלס שיימת 1,500 דולר והיה לך מצלמה והיה לך מערכת הפעלה והיה לך זה והיה לך מסך והיה דברים אתה משלם נראה לי פה אזור של ה-130 דולר למשקף, אוקיי, ואנשים מחכים בתורים לא נורמליים כדי לקנות משקפיים ב-130 דולר שבסך הכל מצלמות וידאו ורק בעדשה אחת. לא בעדשות שניות, הדברים האלה... צריך להביא את אופטיקה אלפרין שישברו את המונופול. הדברים האלה... יכולים אתם יכולים לקנות ב ebay ב50 דולר יוצא בפרקים האחרונים שאני זהבי עצבני אוקיי <laughs> בפרק הקודם זה היה על האיירפוד לפני זה זה היה על אפל שלא משדרגים במק היום זה על סנאפ אבל באמת אני מרגיש שקורה פה משהו הזוי. אני אמרתי לאנשים לשים שורטים על המניה כמובן שזה לא באמת כאילו אל תיקחו את ההמלצה שלי אני לא זה זה הכל היה בצחוק תוכנית זו מהווה המלצה להשקעה. בדיוק, פשוט המניה שלהם מתנדנת כל הזמן שאתה לא יכול לדעת מה קורה עד שיצאו הדוחות הבאים. ככל הנראה אנחנו אמורים לא להשקעות אבל הדברים פה אין, אין ספק בזה. ואגב אם אנחנו טועים אנחנו מבטיחים להוריד סנאפצ'ט ולעשות פייסוואפ. אין ספק שזה לא, לא יהיה הפרק האחרון שנדבר על סנאפצ'ט, אנחנו הולכים לעקוב אחרי הדבר הזה מקרוב כי זה אחד הסיפורים המעניינים שקרו בעשיית הסטי... הסטארטאפים. Uh, בעולם ויהיה מעניין כי יש דיבורים על זה שהמשקפיים שלהם וכל התמונות וכל השטויות שהם עושים זה נטו כדי להשיג דאטה סט. אנחנו מדברים פה על uh, Machine Learning קצת uh, ועל uh, רשתות אז נטו כדי להשיג דאטה סט כדי שהמשקפי מציאות המעורבת שלהם מיקסט ריאליטי. יעבדו בצורה הרבה יותר טובה מכל הדברים שאומרים ולא יצטרכו את הדבר הלא נורמלי הזה כמו מג'י קליפ מהגב ואנחנו יודעים שהחבר'ה בסנאפ מפתחים אמר זה ידוע זה, זה הדלפות שצצות משם בלי סוף וכנראה שהם הולכים לכיוון הזה ויהיה מעניין לראות מה קורה. טוב אז נראה לי שחפרנו לכם היום מספיק כי אם לא נסיים עכשיו. המניה תתהפך עוד כל כך הרבה פעמים, שעד שתאזינו לפרק הזה, זה כבר לא יהיה רלוונטי. אז תודה רבה לדרור גלוברמן על האירוח במשרד שוב שלא מידעת. תודה רבה לסקוט קרצן על המוזיקה. תודה לך איתמר קאופמן. ותודה רבה לך יאיר ביי.